Wa syarral umuri muhdasatuhah Fa inna kulla muhdasatin bid'ah Wa kulla bid'atin dolalah Wa kulla dolalatin finnar A'adhani yalla wa iyaakum minal nar Ibadallah Kaum muslimin jamaah jum'ah yang dimuliakan Allah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Menghabarkan khabar yang amat sangat menggembirakan bagi kita Seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba seluruh umatku akan masuk ke dalam surga Allah kecuali orang yang enggan orang yang menolak hadirin tentu heran kita mendengarnya Demikian pula para sahabat adalah anhum. Mereka keheranan apa ada orang yang enggan masuk surga sehingga mereka berkata, Ya Rasulullah, mayab wahai Rasulullah, salallahu alaihi wasallam. Siapa kiranya dia orang yang enggan masuk surga, yang menolak untuk masuk surga? Beliau pun menjelaskan man atau dakhalal jannah. Man asani faqad Siapapun dia orang yang taat padaku, dia akan masuk surga Allah. Dan siapa yang dia bermaksiat padaku, maka dia enggan masuk surga Allah. Hadirin sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah tegaskan dalam surat An-Nisa di ayat yang ke-115 Allah Azza wa Jalla sampaikan surah Ali Imran 115 kata Allah Azza wa Jalla Wa man yushaqiqir rasul mimma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin nuwalli ma tawalla wa nuslihi wa sa'at masira Allah beritakan di surah Ali Imran ini dan barang siapa yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam padahal sudah jelas petunjuk baginya dia tidak mengikuti jalan yang ditempuh oleh mukminin yang ditempuh para sahabat radhiyallahu anhum apa yang mereka tempuh para sahabat teladan kita umat terbaik dari umat ini setiap kali datang perintah dari Allah dan rasulnya mereka selalu mengatakan sami'na wa atho'na Namun ini orang tidak seperti mereka para sahabat menentang dan mengingkari ajaran Nabi sehingga dengan akibatnya apa? Karena sebab mereka menentang apa yang diajarkan Nabi maka Allah katakan: Wajatabi kharasabil mu'minin walima tawallah wanusli jahannam. Kami biarkan dia terus leluasa di dalam kesesatannya. Dan kami jerumuskan ia dalam neraka jahanam Dan itu sejele-jele tempat kembalinya. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah. Perhatikan ayat yang agung ini. Kalau benar kita ingin dapatkan surga Allah. Jadilah kita orang yang dicinta Allah. Jangan kita segera mengaku Islam, mengaku iman, mengaku cinta Allah. Namun mana buktinya? Allah ajawajallah katakan kul ing kuntum tuhibun Allah, fatabiuni yuhibikum Allah, lakum dunu Allah berfirman menyuruh kepada Nabi saw. Katakan wahai Nabi saw. Kalau benar-benar kalian cinta Allah, ikuti aku. Niscaya Allah pasti akan cinta kalian. Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Jamaah Jumat ah yang dimuliakan Allah barakallahu fikum. Begitu terang, begitu gamblang petunjuk ini. Kita hanya diperintahkan oleh Allah ikutilah petunjuk yang disampaikan Nabi agar sama-sama Nabi di surga Allah kelak. Allah katakan dalam suratul Hasyr, "Wa ma ataqumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apapun yang diperintahkan kepada kalian oleh Rasul Rasulullah SAW, Laksanakanlah, ambillah, laksanakanlah. Dan apapun yang dilarangnya, Fantahu, berhentilah kalian, tinggalkanlah, jauhilah. Kau muslimin yang dimuliakan Allah, Kita tidak ada seorang pun yang tahu, Mana yang Allah perintah, Mana yang Allah larang, Mana yang Allah riba, mana yang Allah murka kecuali diberitahukan oleh Nabi SAW. Beliulah utusan Allah. Yang diutus untuk kita umatnya. Dan beliau telah sampaikan dalam hadis yang tadi. Siapa yang taat padaku pasti masuk surga Allah. Siapa yang durhaka padaku pasti dia tidak akan masuk surga Allah. Berarti dia enggan masuk surga Allah. Dan Allah telah menegaskan man atau Allah. Allah sampaikan majyuti Rasul fakad atau Allah dalam firman Allah Taala Allah menegaskan siapapun orang yang ta'at kepada Rasul saw fakad atau Allah sungguh ia telah ta'at kepada Allah. Seperti yang disabdakan Nabi saw man atau ani fakad atau Allah. Man asani faqad asallah Siapapun orang yang taat padaku berarti ia taat kepada Allah dan siapa yang durhaka padaku berarti ia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala Mudah untuk mengukur seseorang apakah dia benar taat kepada Allah ataupun tidak adalah sejauh mana itibaknya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam Walaupun dia mengaku taat kepada Allah dan beribadah kepada Allah namun dalam ibadahnya ternyata tidak seperti yang dicontohkan, tidak seperti yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka semua ini sia-sia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan man 'amila amalan laysa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Siapapun orang yang melakukan amalan Di mana amalannya itu tidak ada perintah Tidak contoh dari kami Amalnya ditolak Lalu apakah kita bisa protes kepada Allah Ya Allah kenapa aku beramal Engkau tolak amalanku Hadirin, bukankah Allah telah perintahkan Untuk kita teladani Nabi Dalam suratul azab Allah telah tegaskan Lakan kananakum Fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir Allah telah tegaskan di ayat ini sungguh benar-benar ada bagi kalian mukminin teladan yang baik pada diri nabi pada diri rasul sallallahu alaihi wasallam bagi siapapun orang yang ingin jumpa Allah di surga dan ingin selamat nanti di akhiratnya. Cukup itu jalannya. Itulah jalan yang ditempuh Nabi Siratul Mustaqim. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala janji. Dengan janji yang begitu besar. Dalam firman Allah suratul Nisa 69 Allah berfirman. Wa mayuti illaha wal rasul. Fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wal-shuhadaa'i was-solihin wahasuna ulaa'ika rofiqaa Allah azza wajalla sampaikan dalam ayat yang agung ini dan barang siapa yang dia taat kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam maka dialah orang yang akan Allah golongkan bersama mereka mereka orang-orang yang telah Allah berikan nikmat padanya. Siapakah dia? Siapa mereka yang diberi nikmat Allah? Mereka kata Allah adalah para ambiya. Para nabi. Nabi yang Allah pilih. Para rasul yang Allah utus. Wasiddiqin. Mereka adalah asiddiq. Orang-orang yang jujur, yang benar dalam agamanya. Mereka adalah syuhada. Orang-orang yang mati syahid. Dan mereka adalah asalihin. Orang-orang yang saleh, Allah katakan Wahasuna Mereka sebaik-baik teman Untuk kalian nanti di surga Allah Hadirin barakallahu fikum Teman yang paling bagus Adalah teman yang ada di surga Allah Tidak ada pertengkaran pertikaian lagi di sana Semua mereka disepersaudarakan oleh Allah Dengan segala kenikmatan mereka rasakan Tidakkah kita ingin yang demikian? Kalau kita mengatakan iya, ingin, maka perhatikan sejauh mana ketaatan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bukti ketaatan kita kepada Allah. Sejauh mana ittiba kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bukti kebaikan kita dalam agama dan taat pada Allah. Dan beliau katakan inna aqra ahabbakum minni Wa aqrabannakum minni majlisan yaumal qiyamah sungguh orang yang paling aku cinta di antara kalian dan orang yang paling dekat denganku kelak di yaumil qiyamah di surga Allah siapa dia beliau katakan ahsinakum akhlaqan itu dia orang yang paling bagus ahlaknya di antara kalian tentunya hadirin Seorang yang bagus ahlaknya dialah yang pandai dan selalu meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ahlaknya, ibadahnya, akidahnya, muamalahnya sehingga semakin dia persis dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semakin dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga pantas kalau belum menyatakan ala biyukum birijalikum min ahlil jannah. Maukah aku beritakan pada kalian laki-laki di antara kalian yang kelak menjadi penduduk surga? Para sahabat menyambut dengan sangat gembira. Beliau mengatakan annabiyyu fil jannah. Nabi SAW alaihi wasallam di surga. fil jannah. As-siddiq isarat Abu Bakar radhiyallahu an, dia di surga. fil jannah. Orang yang mati syahid di surga Allah. Isyarat Umar ibn Khattab perulangan, kemudian beliau mengatakan setelah matan as-sahid as dan warjudulun jarahon finahiatil misri dan kemudian beliau katakan seorang yang dia senang Menziari saudaranya di satu negeri atau satu kampung satu desa la ya juru ilallah dia tidak menjarinya kecuali karena Allah orang-orang ini adalah orang-orang saleh yang senang bertemu dengan orang-orang saleh, berjumpa dan berkumpul dengan orang-orang saleh. Mereka semua di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah masukkan dalam surga bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum bil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayat wa dzikril hakim. أقول لهذا نستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمداً قسيراً طيباً مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلى الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إباد الله قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إن, الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا Tatanazzalu alihimul malaikatuala takhafu wa la tahzanu. Absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kaum muslimin zaman yang dimuliakan Allah. Ketahuilah bahawa sungguh ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Jalan untuk sampai kita ke surga Allah. Dan kita tidak boleh berhenti di tengah jalan. Sebelum sampai di surga Allah nanti. Maka hadirin barakallahu fikum. Perhatikan yang telah Allah tunjukkan dalam ayat yang agung ini. Kita dituntut untuk terus istiqamah setelah kita beriman. Allah katakan sungguh orang-orang yang mereka telah menyatakan Rabb kami Allah kemudian dia istiqamah di atas imannya, istiqamah dalam beramal saleh, istiqamah di atas sunnah. maka orang-orang yang seperti ini turun utusan Allah para malaikat untuk memberitakan kabar gembira Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan engkau takut. Jangan engkau sedih. Absiru bil jannah. gembiralah lah engkau dengan surga yang telah Allah janjikan untuk kalian. Siapakah orang ini? Dia adalah orang-orang yang istiqamah di atas sunnah. Taat pada Allah dan Rasulnya. Sampai datang ajalnya. Makanya Allah perintahkan pada kita. Jangan berhenti ibadahnya di tengah jalan. Teruskan sampai ajal kita datang. Allah katakan, fa bud rabaka hatayak tia Sembahlah olehmu Allah, rabmu sampai datang al yakin, iaitu datang al maut. Itulah target kita. Itulah akhir perjalanan kita dalam sabar kita ibadah kepada Allah, dalam meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita. Bukan berhenti di tengah jalan. Marakallahu fiikum hadirin. Kita mohon kepada Allah Allah teguhkan hati kita di atas sunnah Rasulullah sallallahu Supaya Allah taala beri kita kesabaran. Rabbana afrih alaina sabra wasabit tsabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzimg qulubana ba'da id hadaitana wahab lana min ladunka rahmah innaka antal azizul hakim. Rabbana aghfir lana wali-walidayna Warhamhumaka marbusihara Rabbana atina fi dunya hasanah Wa fil akhirat hasanah Wa kina azab rabbil izzati amma yasifun Wasalamun ala mursalin Walhamdulillahi rabbil alamin